al Albinelor de Fratii Grim Au fost odată, în vremuri de mult puse, trei feciori de împărat. Într-o bună zi, se hotărât să să pornească în lumea Mare să-și caute norocul. Mersele ei toți trei până când, la un moment dat, dăduse peste un mușuroi de furnici. Hai să Hahaha! Haha! să Haha! Haha! surpăm Haha! să da, da, da, da, da, da, da, da. Se vedem afurisitele de furnici Cum o rub la goara in de moarte Lasati-ne in pace Na sa va ingaduit să le tulburati linistea Ce v-a venit? Pornis ei mai departe când, după un deal Da peste un lac Peluciul căruia anotau o mulțime de rații. Hai sa prindem Hai frate, hai să ne astamparam Foamea cu ratele astea de pe lac Că o bună idee ai? M-am mie pofta, vreo iau de roci ceva râce fripte Lasă în pace. Nu să va să le ucideti Mai este foame? Da. Hmm? Uite aici, merindele luate de acasă, nu da la ele, luați și potoliți-vă foarte! Merseră ei ce mai merseră până ce nimeriseră lângă un roi de albine aflat în scorbura unui copac Și avea roiul acesta atât a miere că se prelingea pe trunchiul copacului <laughs> Hai să dăm foc copacului, să dăbușim albinele și să le lov iere. Da, da, da, da, bună, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, le da, da, da, da, foc! da, da, dar da, Prostelă, um, um, Prostule! <laughs> nici rațe, nici miere, uh. nici... nimic nu vrei! Prostule! Uh. Dar hai că nu vrea să ne încercem, că... Hai. Ba, hai! Hai, hai, drăguța, cu Și plecaseră din nou la drum. Nu peste mult timp zăriseră un palat. Da. Nu-i cura cu palatul ăsta? nu mm -hmm. la! ei rând pe rând toate sările palatului și într-un sfârșit se pomeniseră în fața unei uși zăvorâte cu trei lacăte. Și avea ușa aceasta o ferestruică tăiată tamal la mijloc Se uitaseră prin ea și ce le fusese dat să vadă În fundul unei camere se afla un moșneac Fără să spună o vorbă, îi invitase în cameră și le pusese o masă încărcată cu tot felul de bunătăți mm. yeah. Bravă ție, moșneacule! Ah, ce Auzi, moșule, mm, mo. dar mm. numai tu te afli aici? Mm. Ha? Ceilalți unde sunt? E, omule bun, palatul acesta a fost blestemat. Numai cine reușește să îndeplinească trei încercări la rând va scoate palatul de sub puterea blestemului. Eu am fost singurul lăsat așa să să întâmpin pe cei care vor coteza să se încumete la ele aha, aha, și cine reușește, ce câștigă A, păi, Cine reușește o va lua de nevastă pe cea mai tânără și mai frumoasă dintre fetele împăratului de aici Și odată cu ea va stăpâni peste întreaga țară, iar... Dacă nu reușește, uh -huh. se va preface într-o stană de piatră. Aoleu. Bine, băsă, spune ce trebuie să fac și. nu. Mai bine, odihneți-vă întâi și mâine veți afla. Și conduse apoi pe fiecare în câte un atac, unde îi lăsase să se odihnească. A doua zi. Mă da. Îmi spui ce am de făcut sau? Uite, bine, bine, uite aici ce scrie Sub covorul de mușchi al pădurii stau ascunse Cele o mie de boabe de mărgăritari ale fiicei împăratului uh -huh. Toate trebuie găsite în aceeași zi uh -huh. Dacă la Sfințitul Soarelui Va lipsi măcar una dintre ele Cel ce s-a încumetat Se va preface În stană de piatră Aha. Cel mai mare dintre frați Pornise în pădure și căutase toată ziua Dar la Sfințitul Soarelui Văzuse că toată truda ai fusese în zadar Căci nu putuse să adune mai mult De o de boabe de mărgăritar Și atunci flăcăul dintr-o dată Se prefăcuse într-o stană de piatră A doua zi Veni rândul fratelui mijlociu Și-n tocmai ca și fratele său mai mare Se prefăcuse și el într-o stană de piatră Și-i se dusese în pădure și fratele cel mic Se apucase el să caute în desimea covorului de mușchi Dar găsea cu atâta nevoie câte un bob de mărgăritar că cuprinse cuprinsese S-a așezase pe o piatră și începuse să plângă Când apărua furnicuță Vai, de ce plângi? Mai țin minte cum ne-ai scăpat de la pieire când frații tăi au vrut să ne distrugă mușuroiul și să răscolească pământul? Acum am venit să te ajutăm. Asta-i fără nicio grijă. Cinci mii de slujitoare ale mele au plecat deja să adune boabele de mărcăritar. Și nu trecuse mult timp și micile gângăni izbutiseră să adune toate cele o mie de boabe și făcuseră din ele o grămadă bunicică. Urmase a doua încercare, mult mai grea. Trebuia scoase din fundul unui lac cheia de la iatacul domniței. Oare, acum ce-o să mă fac? U frate-mi, am să vă mai văd vreo dată. am <gâng> oh, bun, nu mai plânge. Dar oare de noi ai uitat? Măc, măc, ha ai salvat de la moarte sigură când frații tăi voiau să ne omoare și să ne mănânce? Păi liniște pe maluabe și lasă-ne pe noi să căutăm cheia Și lăsându-și rațele în adânc, nu trecu mult timp și adusese răcheia care până atunci zăcuse pe fundul mâlos al lacului Parcă se mai flăcă flăcăul nostru la față, dar urma cea de-a treia încercare, cea mai grea dintre toate Dintre toate domnițele adormite, flăcăul trebuia să o recunoască pe cea mai tânără și mai frumoasă. Dar cum? Căci toate semănau ca două picături de apă. Numai un singur lucru le deosebea. Înainte de a fi adormite, fiecare dintre ele gustase ceva dulce. Cea mai mare o bucată de zahăr, cea mijlocie băuse o ceșcuță de sirop, iar cea mică luase o linguriță de miere. Ei, acum să te vedem pe unde scos așa. Dacă te-au ajutat furnicile cu boabele de margaritar, rațele cu cheade de pe fundul lacului... Hei, acum... O, oh, Doamne, acum cine are să mă mai ajute? S -s -s. Cum poți, oare, să gândești că am uitat binele ce mi Roti se crease albinelor de câteva ori prin atac, cercetase pe rând buzele celor trei domnițe adormite și se așezase în cele din urmă pe buzele acelea care gustase din miere. Și astfel, putuse flăcăul cel mic să pe cea mai tânără și mai frumoasă dintre domnițe. Și numai decât se risipise vraja de parcă nici nu ar fi fost. Castelul se smulsese din somnul cel adânc și toți își recapătaseră înfățișarea omenească. Apoi, Flacăul nostru se însurase cu domnița cea tânără și frumoasă și urcase pe scaunul domnesc. Iar frații săi mai mari socotiseră că nici celelalte domnițe nu erau chiar de lepădat. Și trăiră cu toți, an mulți, în belșug și fericire. Ați ascultat... Crăia albinelor. De Frații Grim. În distribuție, Ruxandra Sireteanu, Bogdan Caragea, Georgei Ivascu, Ioana Chelaru, Sorin Giorgiu, Anemarie Zigla. Noapte bună copii!